Book two. 44. 44. 44. Bytjäv k l a n g k v ä l Gå ut på kvällen. Gå ut på kvällen. Tänk du att det finns det ett diskotek här? Finns det ett diskotek här? Tini min pappmaj. Finns det en nattklubb här? Finns det en nattklubb här? Tini m i p a p m a j Finns det en pub här? Finns det en pub här? Jenny, tio rollkorn, m e a r a i Vad visas på teatern i kväll? Vad visas på teatern i kväll? Jenny, vilken film spelar du? Vad går det för film på bio i kväll? Vad går det för film på bio i kväll? Jenny, hur är det med dig? Vad blir det på TV i kväll? Vad blir det på TV i kväll? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับฟินส์เตอร์เท e เตอร์บิลยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ f i n n s det biljetter kvar till fotbollsmatchen? Finns det biljetter kvar till fotbollsmatchen? Jag vill sitta längst bak. Jag vill sitta längst bak. Jag vill sitta någonstans i mitten. Jag vill sitta någonstans i mitten. Jag vill sitta längst fram. Jag vill sitta längst fram. Kan ni rekommendera mig något? Kan ni rekommendera mig något? Presentationen börjar n När börjar föreställningen? När börjar föreställningen? k u n s k o j a ä r p n a mån. a n ni skaffa mig en biljet? Kan ni skaffa mig en biljet? Ta ni mig sånamgåp mån. Finns det någon golfbana här i närheten? Finns det någon golfbana här i närheten? Τα ουνί μι σάνα τένις μαί? Finns det någon tennisbana i närheten? Finns det någon tennisbana här i närheten? Τα ουνί μι σά ωινάμ ναι ρομ μαί? Finns det något badhus här i närheten? Finns det något badhus här i närheten?